Radiologos, glasul inimitale Bun găsit la știință și religie. Și în această seară, gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Și în această seară vom continua să vorbim despre cele întâmplate în ziua întâi. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit! A venit timpul, Părinte Grigorie, să vorbim despre timp. Sper că de data aceasta vom avea timp să terminăm ceea ce ați avea de spus în legătură cu diferența de păreri dintre religie și știință cu privire la timpul necesar pentru apariția materiei în forma barionică pe care o cunoaștem. Deși sunt multe de spus, vom încerca să închidem astăzi subiectul ca să putem trece la o altă zi căci s-or fi plictisit ascultătorii întârzind o lună de zile. În ziua întâi. Am amintit săptămâna trecută Faptul că prima lege A termodinamicii Poate fi interpretată Indubitabil În sensul că Universul nu se putea crea singur Cunoștințele mai recente De fizică nucleară Oferă și ele Un câmp de împăcare Mai degrabă cu privire la Prima mare diferență de opinii între religie și știință. Creația din nimic față de veșnicia materiei. Nu lipsesc însă punți de legătură, nici cu privire la timpul necesar creației. Care ar fi, părinte, o asemenea punte? A doua lege a termodinamicii, formulată de Carnot și Clausius. Are mai multe formulări posibile, dar una dintre ele sună așa. Toate sistemele, deși universul, se deteriorează prin înlocuirea ordinii cu dezordine, adică prin creșterea continuă a entropiei. Aceasta sugerează că trebuie să se accepte un univers mai tânăr decât vârsta care îi se atribuie. Alminteri, ar fi avut timp să ajungă la moartea termică spre care îl împinge constant și implacabil, Legea a doua a termodinamicii Constatați paradoxul Conform primei legi Nu va înceta să existe Dar conform celei de a doua legi Va denui sub o formă conservată Ca să zicem așa Căci va muri înghețat Când în el Prin creșterea continuă a entropiei Cât timp este viu nu va mai exista în final decât energie termică uniform repartizată la nivelul ei cel mai scăzut, ceea ce va face imposibilă mișcarea pentru veșnicie. Atunci va stăpâni doar legea a treia a termodinamicii, formulată de Nernst, conform căreia numai la temperatura de zero absolut, entropia fiind nulă, devină posibilă o veșnicie imuabilă. Dar este sinistru, părinte, câtă diferență față de optimismul credinței noastre, care odată cu a doua venire a Mântuitorului face loc unui cer nou și unui pământ nou. De fapt, tot acestea, dar cu materia lor transfigurată. Nu este vorba despre un big crunch și un nou Big Bang, dar să revenim la discuția despre timp. De ce, părinte, legile științei au nevoie de miliarde de ani pentru a apare materia, așa cum o vedem și din cauza aceasta știința respinge revelația biblică? Cred că totul pornește de la neînțelegerea faptului că legile pe care le cunoaștem că acționează acum, nu au acționat și când Dumnezeu a creat lume. El nu avea nevoie de aceste legi pe care le-a dat materiei după terminarea creației. Putea face orice, oricum voia. Dincolo de creație a vrut ca să nu mai fie necesară intervenția sa minunată, ci acțiunea sa proniatoare este suficientă ca să asigure funcționarea acestor legi date de el și pe care noi le descoperim puțin câte puțin Tot cu îngăduința și ajutorului Dar nouă ni se pare că grozav suntem când facem asta Sfinții părinți, cum explică textul biblic? Toți sfinții părinți sunt de acord că Deși Dumnezeu putea face totul deodată Ca să dea și o măsură a timpului Și un model viitor pentru activitatea omului a eșalonat facerea lumii în șase zile. Ei insistă însă asupra faptului că, deși din aceste motive a creat în șase zile, ceea ce a făcut în fiecare zi, a făcut dintr-o dată. M-am pregătit cu câteva citate în acest sens. De exemplu, Sfântul Atanasie cel Mare scrie Toate dintr-o aceea zi, la ceeași poruncă, au fost chemate la existență. Închei citatul. Ca să arate negrăita grabă a lucrării, Sfântul Ambrozie a comentat relatarea lui Moise astfel, citez, El nu se aștepta la o zăbavnică și tihnită zidire a lumii într-o îngrămădire de atomi, ci în chip potrivit a spus, a creat, ca nu cumva să se creadă ca a fost vreo zăbavă în zidire. Închei și citatul acesta. În sfârșit, Marele Vasile a lăsat scris: Începutul, într-adevăr, este indivizibil și instantaneu. Deci, dacă este zis, într-un început, Dumnezeu a creat, este pentru a ne învăța că, la voia lui Dumnezeu, lumea a apărut în mai puțin de o clipă. Aceste păreri sunt numai ale ortodoxiei sau ale tuturor creștinilor. Cei citați, vedeți, au fost stâlpi ai ortodoxiei. Cum le-ar primi învățătura a protestanții care nu-i recunosc deloc pe sfinți? În locul învățăturii sfinților, au apelat ca de obicei la rațiune și au pus în locul lor propriile învățături. De exemplu, Chalmers, din secta numită Biserica Liberă a Scoției, a lansat teoria golului. El susține că, întrucât timpul a început să curgă cu măsura cunoscută nouă numai după crearea luminii, perioada întunericului precedent este un gol în care pot încape toate erele geologice despre care vorbește știința în formarea Pământului. El scapă din vedere faptul că în ziua a treia, deci după facerea luminii, când măsura de o zi a timpului era dată, nu poate cuprinde nea timpul scurs de la facerea plantelor în această zi, care, conform paleontologiei, este tot de ordinul sutelor de milioane de ani. Rațiunea totdeauna ne joacă feste. Totdeauna ne scapă ceva cu mintea noastră limitată. Probabil însă că toată secta aceasta este preocupată de așa ceva. După cum unele alte secte protestante sunt preocupate exclusiv de apocalipsă și de sfârșitul lumii. Căci un alt membru al aceleia secte, Miller, a lansat și el o teorie proprie a așa zisei zile ere. Bănuiți după numele ei că... Pentru autorul teoriei acesteia, fiecare din cele șase zile se referă la o eră geologică. Nici el nu face dovada unei rațiuni deosebite, căci cu ușurință îi se poate găsi hiba. Contrar lui Chalmers, el scapă din vedere faptul că erele geologice sunt imaginate pentru perioada de după formarea pământului? Mai exact, chiar după răcirea lui, zice știința. Știu, argumentul lui este adus, zice-se, chiar din scriptură, prin versetul din psalm. O mie de ani înaintea ochilor tăi sunt ca ziua de ieri și ca straja nopții. Probabil, dar nu funcționează argumentul, căci se referă în mod evident nu la timpul din creație, ci la legătura lui Dumnezeu cu timpul asociat creației. Cei o mie de ani, pentru o zi, sunt menționați nu ca să arate că la Dumnezeu timpul trece altfel, ci ca să sugereze că Dumnezeu este cu totul în afara timpului nostru. Orice efort de a împăca prin asemenea metode știința cu teologia se dovedește inoportun. Pentru că Sfinții Părinți ne învață clar că atunci legile erau altele decât cele de după terminarea Creației. De fapt, cum am spus, Dumnezeu lucra atunci în mod minunat, deci nu avea nevoie de statornicirea nici unei legi. Cum voia, așa făcea. Venim să ne chinăm, Părinte Grigorie, ar fi util și interesant de sprijinit ipoteza unui univers mai tânăr cu argumente furnizate chiar de știință. Există așa ceva? Da, există. De exemplu, se clatină tare în ultima vreme printre astrofizicieni interpretarea deplasării spre roșu al spectrului galaxiilor îndepărtate ca un efect Doppler-Fizot așa cum a interpretat în secolul trecut Huble, și a construit pe această ipoteză un întreg edificiu al unui univers în expansiune. Coasarii descoperiți mai târziu au o viteză de recesiune așa de mare încât se pune sub semnul îndoielii tot ce s-a dedus anterior în mod clasic prin efectul Doppler. A au apărut întoiel el chiar cu privire la efectul Doppler, după ce s-au descoperit stele binare cu deplasări spre roșu foarte diferite, deși sunt foarte aproape. Încă din anii 1970, Tift a constatat că deplasarea spre roșu nu este continuă, ci poate fi grupată pe valori discrete și a explicat fenomenul prin comportamentul cuantic al particulelor elementare, nu în legătură cu distanța și mișcarea galaxiilor. Apoi, în anii 1980, nu numai că s-a confirmat, dar chiar s-a măsurat periodicitatea de 72, încă o dată 144 și încă o dată 216 km pe secundă. Weber și Vigier explică faptul ca efect al gravitației asupra frecvenței de vibrație a fotonilor, conform unei ipoteze avansate încă din 1911 de Einstein și confirmată de Catala și Rischi în 1981. Dacă așa stau lucrurile, Dilatarea Universului este o iluzie în această etapă a cunoașterii și cad implicit toate aserțiunile despre mărimea, forma și vechimea lui. Dar ne aflăm în fața aceleiași împotriviri a unor oameni de știință în fața unei noutăți neconvenabile. Deși ipoteza că gravitația afectează lumina, prin deplasarea ei spre roșu, deci, deși ipoteza e conformă cu teoria relativității, în general acceptată, astronomii și astrofizicienii conservatori rămân atașați ferm de explicația clasică, newtoniană, pe care a dat-o Hubble. Când celebrul astrofizician Arp a înclinat spre noua explicație, i s-a interzis pur și simplu de ceilalți colegi să mai aibă acces la telescopul de pe muntele Palomar. Rezistența este așa de disperată, întrucât, odată cu acceptarea noii interpretări a deplasării spre roșu a spectrului luminii venite de la galaxiile îndepărtate, cade ipoteza Universului în expansiune. Și îndrăgitul Big Bang... Mai aduce părinte, și alte argumente. Nici între radioastronomi nu există acord de plin cu privire la distanțele fantastice dintre galaxiile îndepărtate. Măsurarea lor se face într-o viziune complet euclidiană, neglijând practic amendamentele aduse de teoria relativității pentru distanțele mari. În abordarea euclidiană, Singura metodă posibilă Este cea clasică a triunghiului Dar care nu se poate aplica Decât până la distanțe De maxim 300 de ani lumină Așadar, se extrapolează forțat Acolo unde doar teoria relativității Este regină Exact Un alt argument În favoarea unui univers Mult mai tânăr decât cel preconizat Este adus de constatarea tot mai confirmată că viteza luminii nu este constantă, așa cum a propus Einstein. Ea cunoaște o continuă scădere, sesizată chiar și numai pe parcursul a câteva decenii de când ne sunt posibile asemenea măsurători. Vă dați seama ce amploare și ce consecințe are fenomenul proiectat pe timpul de când există lumea. Cu un spațiu nu așa de vast, pe cât pare, și cu o viteză a luminii mult mai mare la începuturi, tot timpul universului s-ar putea reduce la cele câteva mii de ani de care vorbește Biblia. Pornind de la faptul că cea mai apropiată stea se află la patru ani lumină, ca să-și îndeplinească rolul de semn pe cer pentru oameni, Conform cuvântului lui Dumnezeu din Biblie, ea trebuia să fie imediat văzută steaua aceasta. De aceea, este perfect rezonabil ca Dumnezeu să fi dat o altă viteză atunci luminii. Surprinzătoare concluzie Concluzia surprinde, desigur, dar a fost confirmată de matematicienii Moon și Spencer de la Institutul Tehnologic din Massachusetts care au demonstrat că într-un spațiu rimanian, curb, lumina provenită de la o sursă infinit depărtată ar ajunge la Pământ în numai câțiva ani. Problema se complică și mai mult prin faptul că teoria relativității sugerează, iar știința a ajuns în stadiul în care poate face măsurători care să confirme că nu numai spațiul, ci și timpul este afectat de gravitație. Astfel, între ceasul de la Greenwich, aflat la altitudinea de numai 80 picioare și unul din munții azi, la înălțimea de 5400 picioare, se înregistrează o diferență de o microsecundă pe an. Această comprimare a timpului, când va fi acceptată, ar putea apropia și ea punctele de vedere ale științei și religiei despre timpul necesar creației și vârsta Universului. Ca încheiere m-am pregătit și eu, părinte Grigorie, cu un citat din Cartea Sfinției voastre intitulată Evoluție spre Creator. Menționați acolo pe un matematician și fizician numit Rorbach, care a scris de curând că teoriile actuale ale fizicii se armonizează cu revelația biblică mai mult decât concepțiile elaborate în cursul secolului XIX și că universul începe să semene tot mai mult cu un mare gând decât cu o mare mașină. Universul este gândul materializat al lui Dumnezeu de bună seama.